GARDONYI GÉZA EGÉRVADÁSZAT A minap a cica nagyot ásítva ébredt fel a tűzhely mellett. – Jó lenne egy kis egérpecsenye – szólott. – Megéheztem az alvásban. – Azzal elindult egérvadászatra. Nem vitt magával se puskát, se kardot. Megfogja ő az egeret a körmeivel is. Fölfutott a falon a kamara ablakába, és ott meglapulva leste, mikor jön az egér. A kamara csöndes volt. A hurkák mozdulatlanul lógtak a rúdon. A lekváros fazékhoz most méhek se jártak. Szóval csend volt a kamarában. De a cica azért csak fülelt. Egyszer csak hallja ám az ablak mellett, hogy szopogat valaki valamit. bejebb pislant? Hát látja, hogy egy fürge, kis szürke egér szopogatja a hurkán az ujjait. A cica szeme ragyogott. Óvatosan összehúzta az izmait. Aztán hopp! beugrott a hurkák közé az egérre. De az egér abban a pillanatban észrevette a veszedelmet, mint a villám sorran tovább a hurkákról a bögrék mellé. A cica utána. Hurka lepotyogott, bögre legurult, de a fürge egér még hamarabb lent termett. Egy üres hordó állott a kamra közepén, arra ugrott az egér. Hopp, utána a cica. Kergetőznek, szaladgálnak a hordó körül. Mikor a cica megfordul, hogy szembe ütközzék, a kis egér átugrik a cicán úgy, hogy a cica csak a levegőbe kap, de nem fog semmit. <gül> Ejj, kópi! Most egyúttal tovább is bújna az egér az üvegek közé. <gül> Jaj, rejtsetek el üvegek! Így cincog a kis egér, rejtsetek el engem, nyomomban van a cica, be akarám kapni. Az üvegek sűrű csoportban állottak, de nem tudták elrejteni az egeret, mert átlátott a cica a derekukon. Oda is ugrott, szétrúgta az üvegeket. Az egér ugyanabban a pillanatban az üres kosárba sorrant. – Takarj el, takarj el! – így szólt az egér a kosárhoz. – Nyomomba jár a cica, és be akar kapni. A kosárnak nem volt elég ideje eltakarni az egeret. A cica beugrott a nyíláson, és meghemperedett a kosárral együtt. De az egér ez alatt kiugrott egy kis lyukon, és a tojásos kosár mellé rejtőzött. – Jaj, jaj! – Jó tojásos kosár! – így szólott remegve. – Sarkamban a cica! Takarj el! Takarj el! A tojásos kosár el is takarta az egeret. Hey, de a cica megérezte a pecsenye szagát. – Most megfoglak! – szólott ugráshoz lapulva. – Azzal! – Zsups! – Ráugrott a tojásokra. Na persze, az egér megint kisiklott a körmei közül. Felugrott a vizes sajtár tetejére. – jó vizes sajtár! – szólott a kisegér. Had, – Hadd üljek egy kicsit a fejeden, kerget a cica, oda nem biztos az életem. A vizes sajtár meg sem moccant, úgy tartotta az egeret. De az éles szemű cica ott is észrevette. A cica felugrott, az egér leugrott. A kamara falához támasztva állott az új seprű, arra szaladt fel az egér. Nyomában a cica. – Most, most nem menekülhetsz! – szólott a cica. – hogy, jaj, végem van! – Színcogott a kisegér, és felhúzódott a seprűnek a leges legtetejére. Ez volt a szerencséje, mert ahogy a cica utána kapaszkodott, fejjebb és fejjebb, a seprű eldült, és belevágta a cicát a vizes tálba. Mikor a cica kiugrott a tából, már akkor az egér benne volt a kabátban, amely a szegell lógott. No, gondolta a kisegér. – Itt már nem talál meg a cica. – De bizony megtalálta. A székről egyenesen beleugrott a kabát ujjába. Szerencséje az egérnek, hogy szűk volt a kabát ujja. A cica megszorult benne. Mind a húsz körmével dolgozott, még ki tudta magát szabadítani. A cicának ezt a kínlódását az egér a csizmaszárból nevette. Neves csak, mondta a cica, majd, majd nem nevezte mindjárt. Beugrott az egér után a csizmaszárba. De már akkor az egér nem félt. Tudta, hogy egy kis lyuk van a csizma talpán, azon a kis lyukon át kisúrrant, és eltűnt a kamarakövei között lévő egérjukban. A cica egy darabig kotorázott az első lábával a csizmában, de aztán, amikor meglátta a lyukat a csizma talpán, gyorsan visszavodult. Elkéstem! – szólott a fejét csóváva, amikor az egér jukat megpillantotta. – Háj, ma nem eszünk egérpecsenyét? – Cica, cica, ha csak az volna a baj! De – De… – Mit szól majd az édesanyám, ha meglátja a törött tojást, a gurult fazekat és egyéb rendetlenséget? – Cica, cica, jó lesz, ha ma nem mutogatod magad a konyhában.